Працювало само на себе. Щороку зорювало більше степи, під посів, множився товар. Два рази до року приїжджали покупці по хліб, мед та шкури. Вони привозили на обмін залізу, рушниці, зброю, порох, сіль. Все інше, як полотно, сукно, ремін на взуття, робили уходники самі для себе і були цим задоволені. Щороку приїздили до них нові уходники. Треба було село розширити та вал посунути далі. Ще кілька разів намагалися татари напасти на село Зненацька, та кожного разу їм не вдавалось. Охотники пильнувалися добре. Скінчилось на тим, що деколи татарам пощастило вкрасти трохи товару обоконий. Село прославилось. Про нього знали в Каневі, Чаркасах та Кременчуку, а то й далі на північ. Його називали сторонні по-всякому. Здебільшого називали його уходом з Канева та й годі. Татари село обминали, Воно було для них страхом Розуміється, що нікому на думку не спадало Посилати старості вить Зрештою Канівський староста не мав над ними влади Бо туди вона не сягала За той час багато дечого в селі змінилось Старші люди повмирали Один кіндрат муха держався ще І його щороку вибрали головою Уходникам жилося добре Не було тут ні бідних, ні багачів Не було ні голодних, ні голих не було дармоїдів чи лежнів, вистачило щокількох прогнано з села, хто не хотів старшині підкорятися. Але про село довідався черкаський староста, бо йому було сюди ближче. Він вирішив накласти свою руку на оходників та брати з них вить. До села приєднались також декілька родин з черкас, а це вже його люди. Вони звали себе козаками. Славились тим, що воювали з татарами, і аж у Крим забігали. Та як це зробити? Він радився з підстаростою. Підстароста був не проти і для себе дещо від уходників видурити, і сказав, послати до них когось і зажадати виті, а коли не послухають, то налякати їх княжим військом. Я знаю, що вони на таке не схочуть задиратися, і дадуть вить по-доброму. Правда, що всього не дістанемо, але будай щось". Там дуже багаті люди. «Ану, попробуємо, – каже староста, – поїдь до них ти, пане підстаросту, зі значною частиною війська. І таки наступи їм на шию добре. Четвертина з того, що здобудеш, дістанеться тобі». Тепер підстароста почав шкодувати того, що піддав таку думку. Одна справа – взяти готове, а друга – їхати за цим самому. Їхати в далекий степ, де можна зіткнутися з якимсь татарським загоном, і попасти в сирівці – це непроста справа. Та їхати таки треба було, коли наказали, і він поїхав. Довго він намучився в дорозі, набідився в степу, наблукався, поки добрався до села. Якось пощастило татар не стрінути. Їдучи понад річку висунь, він бачив великі стада, що паслися на межеріччі. Із цього визначив, що село мусить бути дуже багате, а далі побачив село, оточене валом, оброслим терниною. Здалека воно було схоже на ліс. Побачив, що це село як аж до воріт під'їхав. Якого тут добра мусить бути по льохах та коморах? Намагався проїхати в ворота. Стійте. крикнув вартовий і наставив спис. «Зачинемо коло ворота, сказав до товариша. «Зараз пускай!» – крикнув підстароста. «Ми приїхали сюди з наказу пана Черкаського старости до вас брати вить, котре ви не хочете платити. Ви злодії!» «Ми тут жодного старости не визнаємо, а ти, пане, не лайся, щоб бува не дісталося тобі. Я з тобою інакше буду говорити». «Гей, хлопці!» – крикнув до княжих вояків. «Відчиніть ворота, а того захвальця палицею!» Вояки почали злазити з коней. Та в цій хвилині Вартовий свиснув тричі в пальці так, що під старості аж у вухах залящало. Вмить прибігли кілька оходників з бердишами та списами, а за ними йшли інші, бо свист почали повторювати по цілому селу. Прибіг сюди і Тарас. Що тут сталося? Вартовий пояснив йому кількома словами, і він сам побачив, як якісь вояки бралися відсувати ворота, а за воротами стояла ціла валка людей з кіньми. Ставай у лаву!» – крикнув Тарас на своїх. Охотники настовбурчили списи і посунули вперед. Перед такою силою вояки покинули ворота і відступили до коней. Під старості стало ніякого. Такого опору він не сподівався. «Чи тобі, пане, надокучило жити, що зачіпаєш спокійних людей?» – каже Тарас. «У нас така постанова, що чужому без дозволу старшини сюди не вільно входити, ми не знаємо, хто ви і чого ви хочете. Я тут не з власної волі, а з наказу пана старости, пустіть нас. Ходи сам до старшини, а як дозволить, то пустимо всіх». Він наказав відчинити ворота настільки, що прийшов один чоловік. Під староста мусив лишити коня за воротами, і так його пропустили на Майдан. Тарас пішов з ним до кіндрата мухи. В селі з чинився рух. Почули люди знак на сполох і позбігалися. Вдома був, вони оточили хату мухи. Під староста дуже налякався як скаже, що провить, то люди готові його вбити. Він почав дрижати перед сивоголовим мухою та виправдовувався, що він не приїхав сюди з уходниками воювати, але лише так поговорити з ними про їх повинності.